a um. Ar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ossalatu ossalamu ala Rasulullah Muhammed O ala alihi wa ashabihi O mentabi a mbih Hasan ila ju middin Qëku e së në ruar Mirë se të komi përsri Në emisionin ton të radhës Që ka thot feja Emision tashmë të njuar për të gjith juve Të cilin e transmitojmë Në Drejt për drejt Dhe të të gjithë të hën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 për kundër sfidave që rrethojn ai ecë përpara. Guximshëm. Kjo është optimizmi. Nëse jeni pesimist, është ai që nuk sheh gjë tjetër përveçse tmetat, përveçse dështimet, përveçse lëshimet, përveçse rreziqet. Nuk është i guximshëm të ballafaqohet me to. Andaj braktisët më mirë ti më rahat sesa të futem këto të, të, të lashën. Më mirë ti më rahat ose sa do të ballafaqohem me këto sfida dhe këto probleme. Andaj favorizojm për vitin e ti rahatin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 Por ajë është një rrugëtim i gjatë që ka individi, shoqëria e kalojnë për të arritur në ëmat e saj. Unë mendoj se ne i tek në fillim të shihimit të lirisë. Ka shumë ende për të bërë që të rruhemi. Ne jande mi robër. Ne mi liri mund të së vetëm gjaj. Për shembull, kur liriçi ne sot e gëzojmë, dini më herët e kam përmendë në serozë të tjera. Kimë shinit të kuptuar nga një kop nga një okupator që na ka privuar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 dhe edhe të liruar nga këto vese, të liruar nga, nga presjoni i kompleksit, i qenër të fetar, sa so, njerës për shumë janë kompleksuar që t'jenë fetar, i pësë nuk janë të bindër, po kanë një të loj turpi, të shkojnë gjami, e kjo është rubruar, e ka rubruar kompleksi, atë e ka rubruar turpi, ndaj shikujnë ruar, dhe të e për më kuptu se, uthimi drejtë liris, është një uthim që nuk përfundan, me një datë saktuar,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 Mir pa jepon e keç, a prat keç, a prat mir. Jo, ispret mir. Ai vetëm, ai vetëm e shfryzën të mirën e cila po e vronin orën e keq. Për dysha e prat keç. Prandaj ka shumë çka të them për mendimin e mirë për All-ah Xhevla Vala. Kjo gjithçka duhet të jetë në tempet e meve tona. Mir po po tham në kuadër të trajtimit të temës optimizmit, themse optimizmi është Një që në ombrell që ndërtohet mbi shtyllën e mendimit të mirë për Allahun Azh-Zeh. Tash që kemi ndërtim mbi prallën e parë kota. Nuk e harrojmë dëmin e tij. Nuk e harrojmë përkrahin e tij. Ka ti optimist. Ne çojmë se presat tonë të, të, të, të tërë janë të lidhura me njerëz. Me të tjerë, atë e harrojmë, atë lidhemi. Pa u lidh me Allahun Xh-Lahuala. Pa menduar mirë se Allah ka ona përkrah. As të kemund optimizëm ndëmi mirë. Në rrugë unë kam mendim të mirë për Alloh Xhel La Wala. Fetarisht, sipas asaj që thotë fjaja, nuk mund të quhet optimist. As në po themi çka thotë fjaja. Po në në në në në në definime të të tjera ve zbrthimet e të tjera mund të jetë optimist, nuk po flas për të tjerë, po flas çka thotë fjaja jonë. Çka thotë Islami për optimizmin? Sipas Islamit, kur je në optimist je mëtare kur ke mendim të mirë për Alloh Xhel La Wala. E kem mendim të mirë për Alloh Nazozhel, atë kurimi të lidhur me të.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 Bindja e dytë që duhet ta kemi parasysh, shtylla e dytë mbi të cilën ndërtohet optimizmi është njerëzve u duhet për shembull që për të kultivuar optimizmin u duhet që ti analizohon tarifrat. Shikoj, do të bëhet më pse? Qëse sheh, shikoj ka vëllumë më mirë. Shikoj, hah, jo është ke ke, po kjo është e mirë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 E këjë qëtë e së e ka të ullët. Një dit, organizohet mbledhje e prinderve. Në klasë. Prindhje i cili ka kriterët vërësimit të lartë a shumë, është i angazhuar. Nuk mund me shku mbledhje e prindhje. I thëtë si kolegut e ty, që e ka kriterën e vërësimit matë ullët. Në falë, së nuk me i marë mbledhje e prindhjeve, a mund është ti me i marë notat, a mund është ti me e marë vërësimin për dj Do të pomërës jo dhe shkanë, a i thotë, në zonës jo është i mirë, do të parkit që i mungon baba. Thotë, i ka 5 shë, po i ka një 2-4 shë, në disa tesë s'ka qenë shumë aktiv, po me gjitha atë 5 shë ka, dhe kjo që me tresht për vlerësën, që i du këtë këtë vlerësëm? To i mërekullu shumë, po që e këtë thonë këtë?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 Qëka kemi? Kemi kafenit të mbushura, dhe kemi rrug të mbushura, dhe kemi atë-atë, a me krytë më atë? Jo, ne duhet të masi me krytire fetare shretike, me atë që e bënë Allahun të knaqër. Ne knaqëmi me të arritura tona, atëherë kurimi të bindu, se me këto të arritura, knaqët Allahun hazo gjellë. Nuk knaqëmi me të arritura tona, edhe në qëse e tërë botën e lafdronë, Në çopse këto të aritura ne a sillin hidhrimin e Allahut Azza wa Jall. Ne shohim se ne instalojm kët vlerën në jetën tonë. Dhe me këto kritere vlerësojmë. Apo atë në bazë të kësaj mund të masim se sa jemi optimist apo jo. Laç kemi një gjendje reale, të cilës i çdoim për pall. Dhe e dim se si po shkojmë, si nuk po shkojmë. Atë optimizmin nuk është një ndjenj bash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 Dhe kanë bëtur natën. Dhe në moment futen në këtë rrugë të keqe. Ai thotë kjo rrugë ja që ka rrugë male, këtu nuk çatet diku në qytet. Jo, çfarë? Largohet. Pse? Te jekata nuk e din në natyrë kësë rrugë. Dasmbrapsat. Prandaj, përsin optimist, duhet ta njohim mirë rrugën. Ta njohim mirë natyrën e rrugës që po ecim për ta. Të njohim, të tinjoim sfidat, të njohim, të provojmë, të njohim terrenat.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 përdojnë më të vërtet një optimizm real të do bëshëm që neve në, në duhet. Dhe besim të tali që është optimist nga se e ka ndërdu këtë optimizm në shtythën e katërt. Qëdo është e shtythë? E para thëmë, me ndimi mirë për Allah në të gjelë. Apo kjo është e para. E dyta, e përmendëm se a i matë gjërat matë e fetare. A e ka matë së ti matë. A i mi ofër, i mi lërë, si duhet në bas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 Sa një është përpikën, përpikën, përpikën, përpikën, në fundë, s'ka rezultatët, që ka së do më përpikët, shgënjëhet, bëhet pesimist, s'ka hajrë me këtë popët, s'ka hajrë me këtë venë, unë e zdi që u lathësha me këta. Kështu fletë një riu pesimist, kështu fletë një riu që ja kushtëzën vetit e rëzultatën e se aktuarë, po një duhet të instumë një rezultatë, mirë po më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 Jam optimist. Jam rasa Allahu جل له ولا nuk do ta qen huq mundin tim. Ose un do t'igzoj dhe gjenerata ime do t'igzoim rezultatet ose do si, të vijnë gjenerata tjetra do t'igzojnë, por gjithsesi un do të kem hise shpoblym te Allahu جل له ولا kur do herë që vije rezultati i kësaj pune, qase un e kam dhënë mundinë kërkuar nga ana ime. Ata e mundin ne kom dhënë mundinë. Te Allahu جل له ولا nuk ma hum mundin tim. Kjo është optimizëm.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 e përsi kështë ka më mund të madhë dhira tje, ja, a i ta me që me më komë pjesëmarës i një rezultati që a tjetë fotografuat dhe duket se aje është që e ka razuar këtë rezultat e kështë të më radhë. Me këso konceptës nuk mund të jemi optimistë. Andaj, shkurëtimesht, së ardhë për mendet në këto ditë, por në ditë të ardhëshme, termi optimizëm, të jemi optimistë për të ardhëmën, ne me si muslimatë në kujtoj se optimizmi, po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 të ke filuar me përmjësimin e koncepteve, përmjësimin e kuptimeve, e pas taj edhe të japem kontribute, në gjdome i den të të të kuta që kërkohet për të mirën e këti vendi, për të mirën e poplit e poplit të tënë. Këja nështë e sa i përket kësoj qështje, e ljusollantë gjëleuala që të najep dhe të mirën këtë bot, të e ushtjen zemër të unë optimizm, optimizm aktiv, optimizm real, i që po n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 Allah me lësut nga ruan dhe të jabë ditë mira si kur të në këtë bën dhe në buën të të të të të të të të të të të të të të, dhe onë këtu po ndërprej këtë këshil ose këtë trajtim të shkurtër dhe po ndëm një shkurtit shkurt të shkurtit shkurtit shkurtit ruar për të të rektuar pas taj me inkuadrimit e jugea si zakonisht andaj në ndeshit e Allah u ishtu left.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 Urna. E kam një vlasë mund. Nuk kjave. Shum shumë ashtë mund. Shum. E dhe... Shumë ashtë mund. Për lukë ma përsa... Ishala që në zërë të në vend të ojët, e një mëna lojë. Shumë këtë. Ishala që në zërë të njëna në ullë. Ata zë dëjë arjë gjina. A bërë në njerë me përsi të pyytës se zoni, se shumë i ullurën nuk po ta mund si më në gjuhë. Shumë dhe nuk me përshapër t Një vërë e këmë shumët mundë. Po? Një vërë e këmë shumët mundë. Po? E pëllut në përpao, Zotë të sholë, e të zotë në vendhojrit të sholë, sholë, sholë, sholë, sholë e... Po? Oh, po? E sholë, të dhe në lohë i... Po? Në këllë i këmë shqëtri vjetë. Po? E pëllut në përpao në sholë, Zotë i këtën, njën e nëmru. Po? E rohëton. A e këmë dhima? Po, po, e kuptuva, e kuptuva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 Dhe gjithashtu punëri është në sprova në të lasha të mëdha. Ë mire mëlut Allahu Teala, sikurse na ka mësuar pejgamberi sallallahu so alajhi wasallam. Allahumma in kanat il hayatu khayran li fa ahyinni. Ose në nëse është më mirë të vazhdoj me etu, më munse me tu. Po nëse vdekja për mua është më e dobishme, më munse se të des. Kasi ka së kanë një u gjinë për ballo tës sprovave të mëdha, të lashave të shumta, të ndryshme që e rrezikojnë fenetin, rrezikojnë, rrezikojnë edhe edhe edhe edhe mendin e tij.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 mundsoj me e tush nësh rat por nëse mamir është më vdek mundsoja që vdekja të të rahati për të dhe pushim nga sprovat e kësaj bote ka si do njerëz i shëm cmut por mamir dëshot smut me heksë me dekse vdekja i çon Allahu ndarojmë asaj mamirën gënjerë me kon pak më tej për cmut do të thotë do të thashë shtyrja e smunjës ndikon që të udhzoon kënd të kaloshë rrat të, të, të pendon për të qjetet tyne dhe kjo është hajër për ta Për në lutë allan gjelle gjelali, u kështë ozë zotë o Allahim, në qofë se është me e kajrë, me dubeshme, përvlonë të mëdvashden me tu, mundësaj të jetonë rahat e mirë. Por në qofë se vdike për te, është me rahatshme. Dhe është pushim nga këtës prova, o Allah të e din të felbon me ta. Përndaj, në këtë mënyrë beso që nuk ërgjuna me, me bëdoa. Thëtë, kujt i takon fëmija në islam pas prishe së kurorës. Nësë i të ka nënës, a ka bëbën nërë obligim. Në qovë se vijet dhe të gëndarja dy bashkartëve, dhe kanë fëmi, dhe këta fëmi janë nën moshën shtatë veqare. Atëherën këtë rast, shkojnë fëmijet me nënën, në qovë se nënën nuk martohet. Kemi nje telefonat, urnane? Si duket, edhe kjo dështoj, Allahu edhe në masë mirë i pse? Uh, andaj tharës ju sefmije janë në nën moshën së të dheqare Dhe nuk janë Dhe nëna nuk martohet Atërë ata mbesin më nënënën Nërsa baba ka obligim me mirëmbajt Finanësherisht Baba ka obligim me mirëmbajt Finanësherisht Andaj nëna në, kujdesit për ta Ndërsa baba i mirëmban Nësefmije janë mbi moshën së të dheqare Kemi telefonat Ornani Salamu alaikum Salamu alaikum I, i fori zemofit, po gjënë e i fati për zlokët, po deshëm dhe po një pythje Nëse... Dhe më hëmë që s'mon është më i fornë në i vakë Qa të më bo përse është... S'mon është më i fornë për që është gjemë punë është ashtë isoj që sënë i fornë Po që e më akshamë, nëse pa morë për asyshtë Që është... që është më i a bo atës Po është të puna që s'mon më i fornë E qartë, Ola,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 ata me automadizëm shkojn tek shkojn tek baba do ka detale të tjera që kanë me këtë problem që nëse dikujt i kanë dhënë lajmërojë teknihuxh dhe në bazë të rrethanave që hoxha gjykon se ku i takon familja por si rregulli përgjithshëm kështu ekziston në sheria. Thaan nëse nuk mundi më ufal çka më bë. Duhet të tentu më ufal. Duhet me tentu, në të tentu, po nëse jeten rrethana më të vërtetë të arsyeshme. Yim problem nuk mundesh, nuk mundesh. Ashtu ndodh nuk mundsh më ufal, si për shembën akshamen.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 Dhe më thonë që englesin gishtin, a duke me në që i sejda apo atër gishtin. Pa. Edhe ty tja tjetër është, të është e mame, dhe më thonë, daja, është nuk, dhe më thonë, e maman islamin, dhe më thonë, nuk është besimtar, edhe mame në kameni këbë, edhe ka, i ka thonë mame, dhe më thonë, më thajt dhe aqeteran, shatë tjetë i kësani, dhe më thonë, shatarë të aqe, e bovi ko e kam dëgju këtë fjallë, është është lavozuar shamba ve ka thënë mamit mos ma më shko aty e mamit tash ka shkofrik domethan mos mos ka ndonjë makapa alo pse i pish livre fare fisore edhe nëse bëni dyqje tjera dyqja është tash te kam një motër muslimane masha Allah shumë e devotshme po babi nuk le edhe, dhe më lejon të më ata se ndodhi pasqord e ka lidhur ananë as ne domethan tash te babi më kujton sa jona motra është shumë më pu për shkak të interesit Masha Allah, assalamu alaikum. Aleikum salam, a xort, a xort. Pyetja e parë do thotë është se gjatë këndimit të selavateve është transmetuar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ka kënduar te hyotin, selavati ka ka shikuar në drejtim të gishtë të tij. Ti. Dhe me këtë mendim në kam plot nga dietarët dhe thonë se duhet shikuar ka gishti i tij gjatë këndimit të tehyatë të, të selavateve.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 dhe baba ta është menon se ajo vajtë shëqërohet me këtë e, motën që në pjuti për interes. Nuk për dit është rarish që është situata, nga njerë baba me dhërët mund të shë, jo nga njerë, por shpeshë njerë baba dhe në në shohin për thmitë e tyre më teper dhe më largë, se që thmitë e tyre shohin për vetë e tyre. Ty mundë të duket përshamë se ajo motër mund të mund të duket, s'përdu shënë të nuk, s'përdi ku shë është ajo, po se duke ty së rëdëvëshme, duke ty së shëmirë, pa ndashtë të baba i të ka parë sa ja ka interes, dhe ka frikë që vajzët i të keqëpërdoret në ndukush. Pa shemëll e merë kjo, shëqruat me te, rinë me te, dhe pa se ja mu shmenë për një ndjallë që a këtumë që baba nuk ka dëshirë që në këtë mënyrë të përzjedhët bashurët i vajzët ti, dhe ka të drejtë, për ndaj nuk përdi si to të nësi ës Komo di baba pozet, po komo si baba më më, më pas gabim, me parajyku. Pa dën çdo rast duhet me pasë mirë kuptimi, të past një lloj mirkuptimi, një lloj mohbete mes vetëm un bab. Un po shoqëro me kë dvojë, e po çe kët mohbet që ti po ke frikë të po bëjmë hiç. Bëna mohbetet tjera. Ti përfitoj nga feja e saj, për të nga dia dhe vëshmëria e saj e e kushtuar. Mendoj se me diçka mohbete, dialogje mirkuptimit te ka luajë citata me rinë Allahut aziz. Kimni telefonat urrënë? Allo është përblerë. Amin e të ty. Do është ame vetë, për që në namazës, përsharë namazë i drekes dhe i këndi, si janë pazo, a duhet me lezum surën mas e hamit, nësë jenë mas i mamit, a i do. Pa, pa, pa, e qartë, allo. Allo është përblerë. Amin e të ty. Në qofë se e falëm dreke dhe i këndin me gjemat, nuk kemi nevoj me e këndu surën. Surën nuk e këndujmë në farë. A t Në nuk kemi në ujë nëmë e lezu surën që fëse falemi pas imamit ta. Kjemi në telefonatë, është duke pritë, urnënënë? Aleykum, salam, të la. Oshë deshka në ty të ashtë aram në minuk vëtë latë nëse të në jam burri, e dhe ty të gjithë ke...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 në që sekur e ka e, rritje të shëmëtushme, të shumëta, nësë të madhët, të mërshme, po lejot me, me internu me i këthinë normale, por me i të holu vetlat për zbukurim, me i nuk, dhe sa sikur se të këne bëhet, shumit në razë, kjo është haram, indalume. Muhamedi sallallahu a.s.m. ka malku, ka malku ato që e bënë këtë pun, atyre që u bëhet, ato që e bënë gjitha këto i ka malku, Muhamedi sallallahu a.s.m. Ndaj i fakti që të ta, talenë burë nuk mjetë parësyshë, duhet me shiku se feja që ka thatë, e feja e ndalen nuk e në vetëlave. Kemi një telefonatë urnënëni. Këllu alaikum, hoqë. Aleykum, salar, tullar. Ashtë ta një botë djë ty tje. Fale, Allah. Për një grupë i hoqëllar dhe do më tonë që ka rritë edhe në trojënë tu, në ashtë që tarë dhe që është një aftë e rezikë shumë, në ashtë, në ashtë, në ashtë, i e përmeni hojzëllarë, se i gjithë dhe cëllë të jam po nuk të përmeni me emën që i etiketojnë njërës, do më thonë, të, të cilët kënë e zgjedhje ose... Uh, do më thonë, ose në polici dhe projnë, këta i etiketojnë me emën, do më thonë, si qaferë. Këmë një edhe no. për djetarët, i përmeni me emën njëni për i ty në të kohë dhe të fundi djetarëve, për shumë të i bëmbozi, njëni pë olle vetë vetë vetë çeksamojt hosh mos zero pak të pak në pytë e marë mos zero pak tetë çekië për të çekië përgjigje se ata vetërinë sina për shembull thoni namaz ë uh, ja pikë 28 te kredit mirë po ço vetë çështja po filli më konkret edhe te pytja dytë ë te dhëfë pytja dytë çilla hosh ku a më për të shtatshme në mësu apo të gjitha ku radë do të thonë janë për të shtatshme në mësu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 Në për ka disë kora që janë më të vleshme, më të mira me lu të Allah në gjellë uala në ato kora, si ku se përsham me lu të Allah në gjellë uala në pjesën e tretën atës. Mu që u ka ora tre, ka ora katër, me lu të Allah në gjellë uala, në kjo kora shumë e preferuar me lu të Allah në gjellë uala në gjellë uala. Me mara abdes, mu falë, nësejsh dhe me lu të Allah në gjellë uala, në gjitha këtu i në kohra dhe duhet me kërku për Allah në gjellë uala me të donë të thmi Uh, Këm një telefonat? Selam alekim, është. Aleikum, selam wa rrëtullah. Allah i që përblet për ligjera tëm. <coughs> Amin, alim. Unë e i prizrenit për e këmë të pëjtje, që kurët. A është dhja me thane, a me bëdhane? Po, po. Allah i që përblet. Po. Pa. Uh, Pytja që e bërri vla bër maheret, kështë të bënd të me një grupë të muslimanve që kanë dalë e të cilët do të të... Kemi një problem... Uh, Unë dalë telefonata, po... Uh, një grupë njerë që ka dalë, thyrë në e mërë të fesë dhe etiketërë muslimanit me etiketa pa dushim dhimshme, jutë mira, duke i mërëtuar si përshamu të si kur sa vla, qafer, ose për djetarës e këse bimë bazës ose është në gjëhënem, ose të të se këshë bëhet pëllets, është qafer e kështë më ratë. Mënaj që gjithë mon dhe gjithë kënd ka rrima ekstreme të cilët nuk janë ndryquar me dritën e dijes. Ata e përkufizojnë dijen e tyre në një mejdanë saktuar, në një furë saktuar.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 Po kësht guzëm e hom përdikon që në gjëhnem? Pa lejë për Allah Gjellë Gjellaluhu. Në kështë gjenemi prom private jonë Allah. Ta futim të këndane, më dhirim për ti këndane. Kështë Kus, guzëm kështë me bërë? Hasë gjëhnetë në ku privatizua, hasë gjëhnemi. Së është privati asë kujtë, asë njëri. Këtu e në kresët e Allah Gjellaluhu ala. Me gjënetë Allah umë shirën dhe shpërlem në disa rabë. Me gjënem dënenë Allah dis Për ndaj, kja është pa dëshim, në qofë se kja a ljudan në dhe dheshë, a ljudan në injerancën e ma dhe që i ka kapluar të njerëtë. Kemi një telefonatë, ordani? Këm halë. Rejkup salamat. Kja është ta me ka më një pjetje. Po? Se nuk po më i mufejnë u kurkonë. Në gjitë amasat i këm artë me ojshme, po dalë me djenë po pëlqehemi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 Andaj, këja është qapë mëjë me thonë për këtë qështje, edhepse ka shumë që ka tutë për këtë, po nëjë që si përridje më jaftëm për këtë. Kemi në telefon të tërë, po urnani? Së damonit mu. Urnav, lo? Ka më në kvite është me së namazën, dhe më handeshtë fazën e falë tështë, s'ka mënë ti, së në jetën, po unë, a pra në otë. E qartë, lo? Po e qartë. Vete në fola, se këtë u në që sesoj. Pa. E qartë. E qartë. Qart. Shala të arë du t'jamë i mërë një shala. E qartë. E... Pyqëja dytë është, dhe më tonë, pas grupët që foli, është edhe qështë e me kuha me mirë me më mësu. Më Nuk ka kuha me mirë që me më mësu. Më Kjo varë nga individi. Diku di kushtaj kohomat për shtatshme natë, dikush e ka kohomat për shpërditje, po në esenc kuaj më e përshtatshme mund të jetë nata dhe më shto mos sabohet. Kur është qetësi, nuk ka angazhime, nuk ka shpërndarje të mendimeve dhe nuk ka inkuadrime të të tjerëve që të pengojnë. A duhet me gjithnjë kohë të qetë. Me arsye. Për dyshë, kjo kthehet tek individi. Dikush e ka kohomat për shtatshme, kat dikush e ka kohomat për shpërditje.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 Aleykum, salam, të në të gjojim. Kure farlim namazën e fazët, a më mirë me thonë vikësin të fere, anë thonët. Po e qartë. E venja. Po. Sotë këm ujtë në falë të bojën, për hasë të kemë çua, këmë farlim namazën e në dhejëm çua, e këmë farlim e mëraë, E të me më ka rogë gjumë në shku muqë muqë dheri dha shtë gjimë A dukë të të tërë me thole e ju E qartë, e qartë, në shalë tashmë është përgjigjë në shalë E qartë Dija është edhe me të dhonëme Po edhe, do më thanë, me, me të angazhim Kemi telefonatë, mos të lë me pritë i marëm gjitha po urnëni Salamu alaikum. Aleikum u salamu alaikum. Allah ju shkarbë një. Amin e dhjuve. Onë e kam një përgjë, një dhjë me sënëtën e dreke, edhe të kinisë e tjë atisë. Pa. Në shumë bena falë, sënëtë i, i këndisë se reka tja parës e treta. E të jati si parës i, treta, pa. i, jatës, i, parës, i, i gjyti. Ah, ndregul, ah, ndregul. Po, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Pa, tëmë këtu për dijen. Dija mirët dhe të duke o angazhu, duke o përpjek. Mirë, po, Allah u gjellë u arra di sa njerëzë u jep një vend më të lartë të inteligencës, kapacitet më të madhë, që kuptojmë ate për dhe mështër më shumë. Për aturit që Allah u kap inteligencë,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 Inshallah do nalojë dhe dora shoqja, këthe t'i jap Allahu sukses për Fejën. Kemë të telefonojë orën e? Selam aleikum. Aleikum selam, Tullah. T'kam një pyetje. Faloh Allah. Edhem po fund do fakufën që 2 vite në edukim, edha është problem shumë më i kuadruar. Për saq që kanë mirë kërko, do gjithmonë sa po shkoj në një intervistë atëto po po thonë që më e kau më shkurtuar mëkra. Çfarë propozoi, më çka von propozon domethënë a, a lejohet më shkurtova? Apo, qka me bërë, dhe më tonë që dy vjetë e dy shkane kam përfëndu është problem shumë më i nëkuadrë u ahë Aha, a kemë jikrëm në modha, qka? Jo, shumë nuk e kam Bërra fërste është gatoj se a tonë, në nga se pak më atë po që është të dështë Pa, pa, pa Ha, në e qartë, e qartë uh, Pyqëja rëllës është e Nëse e falë veç farëzin Kemi telefonat, pra edhe nje e për e nëkuadrojmë Selam sama. aleikum Aleikum salam, Abdullah. <tik> mirro. Po mirro, <tik> po dëgjojmë, <tik> urna. Po me vë ulë të tokë, dua të di sa bën smaj. Po. Po. Së nda ti në fakt tokë. An, an, tash të kallzoj. Sa vjet e kiti? Sa, po, sa vjet e kiti? Tet. Tet, mashallah. Shadha, ane. Allahu të rujtë Allah, të rritë në hajrë, të arsja për gjenë, insha allahu ta. Thëtë nëse falë veç farzit për shka këtë punës. Êshtë në punë nuk kamët një mi falë sunetit apranot. Po ajo që është obligativë e mu falë është farzit. Ajo që është obligativë është farzit. Sunetit është për lemë, dhujtë mi falë sunetit.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 kam fal namaz natë jam vonu pak kur kam rënë me flight pastaj nuk e kam fal nuk më ka dal gjumë me fal sa ban me kohë jam çundura 6:00 e 6:00 a më fola të hera tjetër apo mirë se njëri mos më lodh vetën natën shumë çuse ka frikste iksa boh kjo është punë e mirë të fal namaz natën hamda që ka fal namaz natën kjo është traditë dhe vetë po shumë e mirë po nganjëherë mirë më e shkurtu pak namaz natës të më flight më herët për të më siguruar namazin e siguru në namaz në sabat në nga namazi sabat është false po gjithë të kandon një herë Ndo kut, nuk do të zgujt, nuk ke gjëna për këtë çështje dhe namazën e sabat e fal kur të të çojë për gjumë. Që është në 6:15, 6:20, tulindilla ashtu na farzi nuk shikohet ku aty. Kur do të që dal gjumit dhe të jap mundësi më fal farzën e kjo obligim e fal farzën. Dhe në këtë rast ke pas do të vazhdosh me fal namazën sabat. Kemi telefonat urdhani? Hoceni yandiju sesi smahe rreth përse i shis ti ta? Un kam shkruar te katën hodhelar.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 Nuk janë di ema, për momentin, për 3-4 dhene kam shku, nuk e ndinë A t'ka shkru diqka, a vesht t'ka këndu, kuran? Edhe n'ka shkru, edhe n'ka fly, edhe n'ka hajma gjih, me dojt në letin Krejt që t'katrë t'i që t'kan shrua? Po, të gjithë mi kanë thamë pjatë Ja, ja, ja, nuk ban më shku të këta Të këtja, të këta hajma lijat, nuk ban më imojt, në kanë afoj për hajma lija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 E jota ata që bojnë hajmalin dhe marfrunin jashtë, ko se hajmalia nuk si e shërim. Kemi telefonat, urnane? Urna. Allo. Urna, pa të ndëgjojmë, allo. Allo. Pa, pa të ndëgjojmë. Për të ndëgjojmë. Urna. Ni eh, që të të adajume. Pa, pa, falë, allo, pa të <tune> ndëgjojmë. Për të ndëgjojmë. Gjumo, Shadale apo pësa vajçe po ai a do të kjo është salat nën disa gale salata ose salata a është e, e, e lirë salatën me knunë piminara qysh po më lan gamin minore po po qartë qartë po a është e, e, e lirë po po çtash inshallah ti apo për gjë çtash inshallah <Loki> eee Sunnetin ne drekest i kandidis ja atis me falëqat në 30 na recitatën e parë, a ka diçka të keqe? S'ka diçka të keqe. Nuk ka diçka të keqe. Mirpo metoda më e preferuar, sikur që kam përmend, është ësht më ësht e preferuara është çë të falem si e rthi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E dërguar i sallallahu nafilet e ditës dhe nafilet e natës i falte dy nga dy. Dy recitate i ptesëm i falte dy. Po gjithas nuk është mundësia kësot, i fal katën. Por nuk prish punqe me i falë të parën sikur se tretë nuk ka diqka që ndaluhet. Po, kimi telefon ja, të urë në ne? Minë Rama. Minë Rama. Khojtë që keo për Heimali, të të të të një, nuk është kunqe. E për para kam shkru ma shërë, Heimali e jështë kunqe. Po, e qartë, në shërë, të të të të përri që në shërë. Ne ka një Heimali të bave, në këtë mëve,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 ta respektosh urrn allahot azhojel e allahot jella jella i thot o men yetqil laha yjjaluh makhraja w yirzukuh min hayth la yahtasib aytlek ofrikna allahot aytlek ofrikna allahot gase teke shumi eke peshax ke ofrikna allahot azhojel e allahot kuja ofrikna allahot allah u iben rugdalen ga nukemermani da funizan ga nukemermani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 Uh, Pytja e këti gjeloshit të të djeqarë të fali vakët e tjera, për sabaj nuk po mëra më uqu me afora. Uh, mirë është pritë me imësu, më i të më uqu për sabaj, kur kanë mundësi. Për në që se nuk kanë mundësi më uqu, kanë me shku, për shanë janë të lodrës e diqka, nuk duhet me i të rajtu si këtë të kënë obligim. Nuk duhet me i të rajtu si këtë të kënë obligim. Po me imësu, po, më rëndit, po kështot, jo si me ubo të radit, po kësht Allahu جل و علا shpërbleft kë djalë dhe ruajt dhe u dhzoftë me atë me rrugën e Allahu جل و علا, por mirë mundu me falja ban kolonë. Që s'ka mundsië fal kur qoftë për xhumin në kodë diçka të keq që sikur se ka obligim, halla nuk e ka obligim namazave. Tha ditën e xhumës me këndu salate nga minaretava. Sikur se ka qenë tridhjet më herët, a ka diçka këtu? Ditën e xhumës është e preferuar dhe është e lavduruar që njeriu të dërgon salavat me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad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 unë nda kam xuksu Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam. Nuk i ka thon asnjherë Bilalit, ja Bilal, gjetën minare dhe këndojnë selam të së xjumës. Ka bon kështu. Andaj ato çka ka bën Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam nuk është mirësemebo. Po, është mirë me kujtu musliman, hojëlornë për xhamia Mejzini, muslimanët sot të xjumë. Dërgojnë selam sot mundemi Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam me përkujtu kështu, po. Por jo me bó në këtë mënyrë, gjasë kjo nuk është e pëlqyer, gjasë nuk është sipas praktikës së Muhamedit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 Ah, uh, çu është nuk ban kur na kemi një të shtëpia hoj, Mitrovica ka shujt dhe ka thënë me majë sipër 100 milion korra, mës më hek. Jo. Nuk i takon asati hojës, Mitrovic. E as mua as as i hojëm bot. Nuk i takon me kundër të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Jo. Nuk i takon as kujt me punu kundër mësiveve që kanë më të treguar Alaihissalatu wassalam. Al Qase ndajna pasu se ti. Na nukim or tak me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam.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 Bjerë Heimalin shpeja të, e pasaj më së më falë namazë, më së më duke kënu Kurani, që ka përnë Heimalia të? Shtëpia ru duke kënu falë namazë, duke kënu Kurani, duke kënu Kurani, duke kënu Kurani, duke kënu Përmend Emira, që shtëtë ruet shtëpia ru në individat me rejënë Allah Gjalli Vala, për me Heimalia, nuk s'il dobi, nuk është mjetë ilegjitimum, ka se qëfar interesi kam unë me më huë Heimalin, nuk s'kam kufra interesi që e bëhem He Emoha i them s'oshkur di veç pse ka thonë çështë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Për kush e themi do nuk ka më. Ajs ka më në kujje personale me Hajmalin, Hajmataj he që ishin Hajmalia, s'ka me ta kujgun. Unë kam dërtin që zbatohet këshilla e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Ai ka thonë s'ka her pyetje. E dhonë çështë thonë çka thonë ai. Ka se unë e ndjek këtë. Edhe ti e ndjek këtë dhe ai e ndjek atë. Andaj duhet të themi dhe të veprojmë sikur se ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Kështu është fjalja jonë. La ilahe illa Allah, Muhammediur Rasulullah. Ne e adhurojmë askën pa Allahut, vetëm i Allah ndaj bujmë adhirim. Beqati ne shtrojmë ati, ati për ulemë dhe Allahun nuk e adhurojmë ndryshe pa sikur të kaqsu Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Kërdshmia jashadetë, kërd La ilahe illa Allah, Muhammedi Rasulullah, me kët dëshmi na hin Islam, me kët dëshmi jetojmë, me kët dëshmi vdesim, me kët dëshmi presojmë Allahun me taku. Prandaj na themi kështu ku guxojmë të them që sa kurja e Alia. Kush jo mundem të them këtë. Pe ka diunë këtu. Wallahi mos më kon thënjet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kurse kush më thon këta zguxojmë të them. Prandaj na themi ashtu sikurse ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ka se kjo është feja. Kjo dogjë e leu na ka porosit me Kur'an edhe me Sunet. Allahu subhanahu wa taala pasojmë të treguarin sallallahu alajhi wasallam, në fjalët e ura dhe veprat ona. Dhe të në nërruen Allah Gjellonë nga gjdoj e keqe. Qikuj nërruen, kjo ishte të tërra që pa të mundësi të afrojmë juve për sonte, rrësë Allah Gjellonë vëra që në i falë më kata tona, tona në i mbulion të metë tona, nërruen Allah Gjellonë nga gjdoj e keqe. Dhe gjdo pyjtje që jemi përdi sigur se duhet është sukses për Allahet e aty kundërsa nuk e kemi qëlluar si duhet ose është dashë më mirë të thuet që është nga të metat e njëriut, nga se gjithë njëri katë me të metat. Në mësënë të në i faljë të metat dhe të, të në mbulin ato në eva. Në mësënë ato që është e mirë, dhe të në mundësënë Allah me ndjek të mirëm. Dhe Allah në mësënë që të në ruen nga gjithë dhe keqe, dhe të në mundësënë që mësë të ndjekim atë, por të refuzumë dhe luftumë të keqe. Dhe në të kemi në arë shumë, Allah i ru